Beraz, Greziako lezboa zuhartera egerturatuko gara, beraz, pasain astetik e, aipatzen genuen, Moriako e, migarratzei lehen e, zute azkar bat izan zen, guztiz e, bat txikitu zuena, aipatuko dugu, ba, Moriako errefosiatu kampamendoa Europan den e, zen ba handiena genuela, eta bertan, lanean e, ari diren, E, ba, Londres eta Elkarte eta eraginen artean bueno, Euskal Herriko Elkarte bat dugu Zaporeak Elkarteeko e, lagunak eta bertan dago ere bai ba, Malen en Garmendia Zaporeak elkarteko kidea Kaixo Malen e bueno, e, Lehenek eta behin Entzuleak Entzuleiko goratzeko e, Aipatuko dugu hor, e, ba, Moriako errefosatu kanpamendua e, Zehazki zer Euskal E, zer, zen, zer gertatu zen pasa den e, astean barku zute ikargarre handi batean izan zaila baina e, zer izan zen sehatmeatz Bai, bueno, e, jakiteko batez ere nontik sortzen den sua eta zerriak eta gertakizun guzti hauek ulertu berda piska bat kontestua, ez? Hau da, eh ulertu berda konzentrazio eta iaia ia tortura espazio hau, ba urteak dramatizala martxan, ez? Eta Europak beti jakin izan duela, hemen idisten ba, perso diren persona guztien giza eskubideak urratu egiten direla, eta beti di eta inez ez bo, erantzun zuzenik eman, ez? Hau da, beti ere ba, perpetu egindu e, persona guztia huen egoera kampamendo hauetan. Orduan e, Hortaz, jendea ja e, naskatuta, baita ere beldurrez, ze gobernuak ere aterazenen notizia bat esan ez, Moria kampamendua detentzio zentro bilakatuko zuela, hau da, esitu egin gozuela eta itxi egingo zela. Hortaz ere, jakin behar da, koronavirusaren egoera guztionek ere gogorre diola kampamenduari sei labete, baina gehiago zegoelako korentenan. Eta hango per personak ezintzuten, ez dara, erri da joan, ez da, diru alortu, ez da, bara, beraien erosketak egin. Hortaz, honek e, kirsoneko estanda egiten du, e, ba, azte azken gaurretan, eta persona errefusatu batzuk, ba, naskatuta, egoerak ba, gain egiten zieten guztiz, normala den bezala, edo norki bezala, eta, bueno, hasi ba, ziren moriako espazioz berdinetan. Ba, gutxe gora bera, kanpamenduko, iruro, egineko irurogei tamar, laro gehiar erreta, elendabiziko gauran. Eta horrek ekarri zuena da, bai, gobernuaren erantzun eza, argi dago, hau da, evakuazio planik ez, E, baita ere zuhiltzaiak iritsi ziren eta onezkero iai akampamendu oso hausun txituzen. Bertan zeden personak, ba, beraien kabuz irten beharri zuten altzuten moduan, eta saiatu zirena da, ba, irlako hiribururantz joatzen, beraien zako ere referentzia puntua delako, ba, bertatik irteten delako irla, irlatik, ba ferriak eta guztiak bertarei dizen direlako. Bereala poliziak blokeatu zituen, eta beraien kontrasi ziren kargatzen, Orduan, e, momentu batean gelditu ziren blokeatutak errepide batean, ba, orain jarraitzen duten errepide hortan. Bai, esango dugu, zuek, e, bueno, egun batetik bestera eta gerta, gertatu zenean, zuen eguneroko aldatu beharri zainuten, zuek bezala baita ere bertan diren beste, bueno, bai ba, bolondrez eta elkartetareakiek, Zueko oren arte otorduak bazkariak banatzen zen dituzten, ezta? Eta hortik aurrera eh sonolako, bueno, aldaketa egin behar izan duzu. Bai, bai, karagarrizko izan gu garai batean, bueno, e, dena no, e, normaltasunetan funtzionatuztuenean zuenean, tala lasaiago zegoienek kontekstua, ba gutxogora bera 2000razio egiten genituen, sukaldatzen genituen egunean eta ba Mediku baten do, ONG mediku baten koboraazioarekin bidatzen zizkigun bagaixotasun kronikoaz kiduzten pertsona guztiiek ez, baza urgarrien zeuden pertsona guzti horiek. Hortaz e, ba, baita ff, diabetesa, hipertensioa, eddoota baita ere, ba, emakume bortsatuak edo ba, ama eta ita bakarrak. Orduan, e, jasatzen genituen mundu guzti atortzen zen gure, bueno, perfil orizokaten personak atortzen ziren gure repartora eta lasai asko egiten geroen banaketa. Hortat, e, sutearen ondoren, saiatu da ada, gure kapazidade osoa erabiltzen e, sukaldatzeko, eta hor, egin duguna da, bueno, pues, irumila, daumila, razioen gure egunean, ba, persona hauei izateko ez? Eta horain honezkero, zaurgarrienak direnak eta ez direnak, danak nastuta daude, ez dago registro bat, Eta orduan badakiguna da beharra dagoela, ez? Armada ez da bertara sartzen bere janaria banatzera, hortaz ikaragarrezko beharra dago janariarena eta urarena batez ere. Uh -huh. Eh, bueno, en una den beste, bueno, bakieska, artean esango dugu ba adin txikikoen egoera aurkitzen da. E, askok, eh bueno, ba, beraien zenidetatik urrundu dira galduta, e, aurkitzen dira pizkat e, zin da egoera zaintzu horretan. Bai, esango genuke gutxo gora bera ja familia guztiak elkarrekin daudela hori ba izi urtadezak egu gutxogara bera, egia da, bueno, ba, bakarriket horri diren adintxikikoak gehienak behintzat Atenasera edo eta perintzulara izan dira bideratutak, eta hoiek bai, ba, betikoa ez, Europako herrialde askok propaganda geisa edo, eta beraien herritarrei erakusten solidarioak direla, ba, hartu dituzte ogei bat adintxikiko. Baina, uh -huh. itzegiten ari gara, ama bimila persona daudera ora indikerekadean. Hau da, ez du balio Europako herrialdek ogoi persona hartzen bat Hau da, behar de dena da, benetako erantzuna eta erantz, etorkizunerako erantzun bat. Konpomideak behar dira dudarik gabe, eipatzen zenua asira batean, bono, bat greziako autoritateek edo agintariek zutela bono, behar bezalako erantzu bat eman Europa batasunak bai, hitzak bai, eh, dirutien ez, asira batean, ez, bono, moriako eh, Kampamentoaren eh, zuten ondorioz gauza keingo zituztela, eh, eh, bueno, adirazi zuten, baina zuek gaur egun, ez eh, dake, komponbideren bat eh, aurk, eh, ikusten duzue, zerbait aldatu da, azkeneko egun hauetan? Bueno, argi dago, komponbide bakarra, momentu ontan dela, persoena guzti hauei, duintasun estratatzea, eta behar duten espazio eta baliabideak ematea egoera honetatik irten irtena alizateko. Ez, egin duten bezala beste kampamendu bat sortzea. Hau da, bigarrengo moria bat sortzea, eta ze peru dute berdatuko dela kampamendu honekin. Esan nahi dut, pertsona hauek askatuta, esan dute ez ez ez dutela horrelako egoera batean bizi bizinai. Hau da, e, argi dago, Europak. Europa arbatasunak hartu berduen erabakia dela, ez, bakarrik greseko gobernuek, eta argi dago behar duguna da, benetan estatuak Europar bat asunera eta esatea, haizu, hemen, garaibatean, firmatu genituen akordio guztiak betegin behar dira. Hau da bakoitzak, bere herri alderean, e, ba, populazioaren arabera, portzentai bat hartu beharko du. Zer hori ez bada egiten, beti ere sortuko dira horrelako kanpoak burgaben eta bueno, zents horretan esango dugu baitaren elkartasuna Euskal Herrian zabaldo egin dela, Zaporeaek eh, gobernu eskankopoko irakundearekin alde batetik, baina baitaren noski hor ba zuzenean memoriako eh, refuxiatuen eh, alde, aldeen bueno, ba ekimen eta jarduer ezberdinak eh, badaudela, eh, pentsatzen dut eh, bueno, horrelako ekimenak baitare kanpotik eh edo kaso honetan Euskal Herrian antolatzea biziki garrantzitsua dela, esta. Ba, ebai-bai bai argi dago gukemen nabaritzen dugulan ere mobilizazioak egotenari direla eta benetan eskertzen da, ze hori da behar dena, ez? Behar da, benetako eta erreal den presio politiko bat ze argi dago bestela politikariek ez tutela erantzunik emango, ez? Du, derik, eh, gabe, beraz eh, malen, ba, horrekin gelditzen gara ez dakit zerbait eh, gehiago badokasun eh, gehitzeko, de haspin marratzeko? Ez, mila esker, hori dago, tia. Bale, mila esker. Ados, eh, bikain, malen, ba egingo duguna, da hipato izu.